Gero Guerdion Lureta Murmur saleak, hemen gaituzue berriro puntualak, e, zuekin e, ezin bestepa dugun zita honetan, amagostegunean behi, badakizue Lureta Murmur, zuen irratira, zuen etxetara, kotxetara, llegatzen dala, laro gaita amazazpi FMeko e, uinen bitartez, gaur Maritxu Tabiok, e, hemen bikote mugi esina, kaizo Maritxu? Kaizo David, egunon? Ondo, ondo, hasi gara alaitzu, baina egia esan da, e, bueno, egitzen dugu pizka bat. E, gaur ekartzen dizu egun gaia jorratzeko, e, nahi genuelako pizkat zerbait sakona, serioa, eta datuekin, eta protagonistekin ere e, egitera. Eta hori izango da, bai, Palestina, e, jende asko du palestinari buruz, eta gu izango gara asken eta ereko batzuk. Bai, bai. Horrekin batera, lur eta murmur, astera doa. Gaur-gaurkoz gutxe gehiago esan daiteke palestinari buruz. Urriaren zazpitik egunez egun zuzenean jarraitutako genocidio baten aurrean aurkitu gara. Hildakoak milaka kontatuta, desplazatuak bigarrenak ba moduan azalduta. Fake news, munduko herrialde garatuen gobernuetako Israelen aldeko kritiko gabeko lerroekatze lotsagabean. Mundu osoan Palestinaren aldeko eguneroko mobilizazio masiboak. Eta munduko gure txoko txiki honetan ere denetarik egonda Palestinaren alde bai, baina gure miseriak alboratu gabe. Elkartasun cartazosun kampaña ke egondira ere, betikoak eta esanahoikoak. Israelan izaira fasista zuritzeko LGTBIQ plus mugimenduaren erabilaren aurka agertu dira emengo komunitateko eun batkide. Boikota hitza agertu da berriz ere alderdi batzuentzat marra gorri alegez. Palestinatik Paleristinatik diguten erreminta honen baliogarritasunak garritasunak haintzakotasunik mereziko ez balu. inguru honetan saio berezi bat egitea erabaki dugu eta murmurren. Azken irratzaio honetan gonbidatu bat baino gehiago ekarriz. Ahotsanit zentxun nahi ditugu. Denek dute aspaldi, aspaldiko konpromesu pertsonala eta politikoa palestinarekin. Ez dira aldu berriak. Asko dakite eta asko egindute bakoitzak berero moan. Lehenengo haotza, eneko kailerena da. Berak, bakea eta duintasun elkarteren kidea da, hainbatetan egonda dago palestinan, Euskal Herrian bizkaiko BDZ-a, boikot, dezinbertsuak eta zigorrak e, taldean parte hartzen du, kafaren aurkako kampainan murgilduta dabil aziratik, eta izrailean pinguaziren ahorkako LGTBIQ plus komunitateraren eun pertsonak sinatutako manifestoaren sustatxe da. Kaixo eneko eta ongi torri lurreta ongurrera. Kaizo, David, eta Maritzu, eskarrik asko, konbidapena Bueno, lehenik eta ba, zer modu zaude. Ebalakigua goe egoera honek sakon ukitzen zaituela. Ba, eh, bueno, ni ondo nago. E, baina gia da azkenen gogunetan, ba, nahiko etzituta, atzeka betuta, triste, e, oso keskatuta, palestinan eta gazan bizidan egoerarekin. E, baina tira, indarrarekin, hemendik dik baitare antolatzen jarraitzeko, euskal Harriko kaleak betetzen jarraitzeko, Eta ba, eh dituzten alderdi politiko instituzio eta enpresen aurkabaitare, ba e, presioa egiten jarraitzeko eta boikot kanpainak abian jartzeko gogoekin eta indarrerekin. Osandau. Eh Kaisoneko. Kaiso. saiatu e, zara bertan dituzun lagunekin hitz egitea. Zer, kont zer kontatzen dizute. Nola daude? E se berri ditu zuen badakigu gasa gasan gasarekin ezin komunikatu eta eta piskatse se berri jasoitzen ditugu hortik Bai, bueno, o lehenengo egunetik eh bueno, espaldetik, eh, harremana bertan bizi diren lagun batzuekin, Palestina eta urriak 7an lehenengo bombardaketa hasi zirenetik, ba beraiekin harremanetan Egon nintzen, e, egunero beraien berri izateko, eta egia da bazkenengo asteetan, bazai izaten ari dela beraiekin komunikatzea. Izraelek baita ere mosto indituelako baur, e, interneta, telefonoak eta bar, orduan zaila da komunikatzea beraiekin. Askotan mezu bat bidaltzen diet, agian ez dut erantzunik jasotzen, baina jakinda mezu hori behintzat irakurri dutela, ez? Azkenean, ba, sozialetatik hori eh, jakin badakiguelako, ba, horrek lasaitzen nau, ez? Pila bat, ba, badakiguelako bizirik eta udela. Uhum. Hori da, gaur, oza, gaur, eh, gazan bizidiren palestinarrekin harremanak dituzten eh, pertsona gaienak, hori or, or, da galdetzen dugun bakarra. Bizirik zaude, hori da jakin nahi dugun bakarra. Ez dugu, ja, Ez, ez daukagu hitzik galdetzeko ez da, zelan dauden, zer egiten ari diren, non dauden, da e, zaiada, da egia da. Egunerokoan, e, baurren berri izatea ez, eta gero jo, jasotzen ditugun irudien gatik baita ere, ikusten ditugun irudien gatik ere ez. Oso gogorra ni 2006-pigarren urtetik nabil palestinar herriarekin elkartasun mugimenduan eta inoiz ez du ikusi horrelako erasorik. E, eta gazan inguruan itzaiten ari gara, baina Zizkordenen baita ere egoera oso zaia da, momentu honetan, eta baita ere airezko bombardaketak gertatzen ari da Zizkordanean, eta hori ba, 2000 garren urtetik ez ez da ikusi e, palestinar lurraldo kupatuetan, orduan, bueno, egoera oso zaia. Bai, ba, egia da asfaldiko partez e, Israelaren aldetik erasorik bortitzenen aurrean aurkitzen garela e, zen irakurketa pertsonala egiten duzu. Oza, sea, nola irudikatzen duzu etorkizun urbila eta atatozen ilabeteak. Ia kapasasaren. Eh? Kapasasaren. Zudabiz, ekatzeko. ni, ni baina eskot pozitiboa gozara dut. <laughs> baina ba, etorkizun urbila bazen e, nahiko korapiatzua, niko ustudut hau zai izango dela konpontzea. Bueno, azken nengo gari hirro eta maozturtetan konpondu ez baldin bada, mm -hmm. ez? Eta Israelek nahi eginduen egin badu, egindu, mm -hmm. ez? Lur, Palestilar Lur, lurralde okupatuetan, kolonia gehiago eraikiz, eh, kolono Izrael darrentzat eh, eh, errepideak eraikiz, mm -hmm. eh, enpresen konplizizadea bebai zakonduz, eh, bueno, zain ikustu dut, Izraelek nahi, nahi izan duen egin badu azken nengo hirro eta maozturtetan, ba, horrengo enbaitare, mm, zaia izango dela hau e, konpontzea ez. E, Gaza eraabaunzituta e, mm -hmm. o sea, era e, dago, orduan za izango da baitare iparraldetik hegoaldea ISEan joan diren paleeststinarrak beraien etxetara bueltatzea. Gazako iparraldea era batzuntzituta dago. Baseouden gainera e, kale eta zo oso, oso politak eta mm horiek -hmm. desagertu egin dira eraabaunzituta daude. Ikusiko dugu Israel gazako iparraldeak uppatzen dunala ez, Ez dakigu, ere ez, ba, hori estatuatuak esaten dio Israeli esetz, hori eh, akatz bat izango litzatekeela, bueno, ikusiko dugu zauratatzen denez. Baina nik ustuz, zaila eta gazan bizinaren krisi humanitarioa eh, oso, oso sakona dela, oso larria, eh, ziz jordearen baita ere, bueno, ez dakit, zaila eh, ikusten dute eta luzera gobe iratuta, Ba, ikusiko dugu, ez? Hor, e, nazio arte maian, indarra hartzen joan da bi estatuen konpon bidea, berriro ere, mm -hmm. eta nik imaginatzen dut, zu, zuek bebait zautzen duzu ez? Ba, hori ere zaila dela. Ose, E, lurralde okupatuetan dauden koloniekin, e, Izrael darrentzat dauden arrepideekin, e, hor palestinan lurralde okupatua nola dagoen banatuta ere muzberdinetan A, B, Z, ez? Eta, bueno, Izraele kontrolatzen duelako de facto lurralde okupatua orduan, zaia da horreztatu bat eraikitzea. ikitzea, e, <laughs> hori ni ustez ez da ere eskonponbideaz e, hortuan, bueno, san ikustut e, egoera honekin amaitzeko, eta e, beti esaten dugu, sueten vale, bat Egon bar da, hori bueno, iragarri dute, hori lau, lau egunetakoa, baina hori e, zueten bat, baina aurreko egoerara ez itzultzeko. Mm Hor -hmm. duan, okupazioarekin amaitu bar da, apargeit estatuarekin amaitu egin bar da, errefuziatu egu palestinarrak beraien lurretara eta etxerara itzultzeko ezkubidea mm -hmm. e, aitortu egin bar da, eta nazioarteko estatu gobernu, instituzio, alderdi politiko eta enpresak eztraelekin dituzten arremanak, amaitu egin behar dira ez. Mm -hmm. ba, estatu genozida bat delako. Hai. Eta hori izango litzateke, niretzako eh, konpon bidea. Eta gero palestinarrek erabaki behar dute modu azkean, zer izan nahi duten. Estatu bat, eh, bi-estatu, mm -hmm. bueno, hori bera esku egon barko litzateke. Hakina. Mm -hmm. Eta Euskal Herreira bueltatuko gara eneko E, barrutik izan dituzu mobilizazio geienak, oso jendetsuak izan dira, e, beti egonda Euskal Herrian, e, Palestina arekiko elkartasuna, e, nola baloratzen duzu gaur e, egun Deialdiak, Deialdi ezberdinak, leheloak, plataformak, e, e, ze, ze irakorketa egiten dituzu. Hata galdera, trampa. Bai, <laughs> irakuridu danaan esan dut oztra. <laughs> e, Hasieratin niretzako helburua beti izan da Euskal Herrriko kaleak betetzea. jedez betetzea palestinar bandera gure kaleetan egotea. Hori izan da nittzko helburua. Gerogia da eta hor sarreran beba aiatu duzue, ba, Euskal Herrrian ere gure miseerik ez e, egon direla eta badaudela eta egia da e, ba, Euskal Herrian boikote kanpainarekin bat egiten ez duten aldardi politiko eta sindikatuak egon badaudela ta baurriaren zazpitik Euskal Herrrian antolatzen hasi ginen ba, mobilizaziotan hori e, agerian geratu da. Eta arrakala geozeta handiagoa egiten joan da, azkenengo egun eta haste e, hauetan. E, Boikote eta ezinbertzio eta zigorren kanpaina hori bi eta hasi zen, Palestinako hainbat, elkarte El sindikatu... ba... Eun eragile palestinar baino gehiago sustatutako kanpaina da, nazioarte maiako kanpaina bilakatu egin dena, eta, bueno, hainbat artista, hainbat e, sindikatu e, irakasle nazioarte maian, eta harri mugimentu baita ere bat egin dugu kampaina e, honekin, azkenen urteetan Euskal Herrian, KAF, Euskal enpresa eh Jerusalen hiriari eraikitzen ari den tranbiaren aurkako kanpaina bat martzen jarri genuen 2019an KAF Euskal enpresak lizitazioa irabazi zuen tranbia hori eregitzeko eta tranbia eh, horrek egiten duena da eh, Palestinar lurralde okupatuetan dauden koloniak Jerusalen hiriarekin eh, lotu. Eh, nazioarteko zuzenbaren kontrako proiektu bat da era bat, ez? Eta, bueno, ba imaginatzen du baita ere, ba or alderdi politikoak eta euskal erakundeak enpresa horrekin izan ditzaketen interes ekonomikoak direla medio ba nikusten dut horregati baita ere ba, boikotaren estrategia horrekin bates da tozela es edo mm -hmm. e, kontra la egin direla kanpaina e, horretan ez eta gustu dugu ba, momentu honetan ez gasakoko genozidioarekin eta sarrazkiarekin momentua dala boikota areagotzeko. Eta horregatik gure mobilizazioetan beti boikota hitza aipatzen aipatzen da, ez? Eta zigorrena baita ere. Eta azkenengun egunetan baita ere, ba Pedro Sánchezen investidura dela eta, basaitatu egin ginen alderdi politikoek e, investiduari baldintzatzea E, armen e, zigorrarekin. Izraelekin e, e, Espainiar gobernuak dituen harreman e, militar eta segurtasen nuekoak, ba, bertan bera usteko. Ez? Eta, bueno, ba, horretan gabiltza, es? Baina egia da ba, Euskal jendartea, palestinarekin elkartasuna askotan adiraz iduela, es? Zun maritxu gaipatu zun moduan. Eta horrela izaten ari dela. Naiz eta alderdi politiko erakundeek eta ba, Israelekin dituzten harremanak e, izaten jarraitzen dituzten. Hori bai, kurde izan da, zeren azkenean hori ikusi da, e, munduko herri alde guztietan. Bai. Osa, hau da, e, bai, estatu batuetan, bai, bai, bai. erresuma batuan, Europan zehar, e, osa, kaleak bete egin dira, inoiz baino gehiago, eta horra ustura bat erakusten da, bainzat e, elite gobernanteak eta herriak egin. Errien artean. Bai, bai, horrela izaten ari da, eta imaginatu, Europako herrialde batzutan gainera palestinarekin elkartasun eh, mobilizazioak da egin dituztela, eta palestinar bandera ebekatu egin dutela, ez. Eta lada guztiz ere kaleak bete dituzte? horria? Eta horrek erakusten du baita ere, eta o asieratik sea, bebaia ipatu genuen, baina o sea, hau ez dela jamazen aurkako gerra bat ez baizik eta palestinar arriaren kontrako eh, gerra bat, azkenean mm -hmm. palestinar bandera ez da jamazena eta palestinar gendartea oso anitza eta zabala da. Palestina guztiak ez dira jamasekoak, ez? Mm Hor -hmm. duan, baita ere, ez? Ba, kriminalizazioa, represioa eta hori, areagotzeak, ba, horrek erakusten du Palestina ba, herriaren aurkako gerra baten aurrean gaudela, ez? Eta hori da Israel eta zionismoaren naia duela iru eta mabosturtetik. Ba, palestinarrak beraien lurretatik anporatzea. Eta hori eta horrein egin nahi dutena. Mm -hmm. ah. Bai, e, komentatu diguzu eneko... Pizkatisteko, pues, zure, zuen ustez, zein den konpo oso, argi eta garbi, eta Euskal Herritik se planteatuta daukazu, ze pentsatuta daukazu e, urrengo hilabeterako, edo edo zer egin dezakegu hemendik presioa egiteko, alergi politikoei, e, e, instituzioei... E. Bai, ozan, euskal Herritik mobilizatzen jarraituko gara, e, Euskal Herrian sortu da eragile... E, askotarikoen ba, koordinazio bat, espazio bat, eh Palestinarekin elkartasuna izena daucana, hor eragile ezberdinak e, topatzen gara eta azkenengo Euskal Herri mailan E, antolatu diren e, mobilizazioak espazio horretatik e, deitu izan ditugu, ez? Orduan, mobilizatzen jarraituko gara eta baita ere Euskal Diendartea dugu eta Entzulei gombidatzen diegu baita ere, beraien auzoetan herrietan harrietan antolatu daitezen eta palestinari harriarekin elkartasuna adierazi e, desaten, urrengo azaroaren hogeita bederatzean E, palestinarakin nazioarteko elkartasun eguna izango da, eta egun horretan mobilizazioak deituko ditugu baita ere Euskal Harriko hiriburuetan, eta gero e, ba, nik uste dut kafen kampainarekin jarraituko dugula, hori maigainan daukago baita ere, eta ikusiko dugu haber baita ere espazio netatik e, Euskal Harri maian mobilizazio handi bat e, beha zainien edo gogiarrin antolatu mm -hmm. e, eta deitu al dugun, Eta geror, badaude, baita ere, kampaina txikitsoak es, e, ba nola bait e, norbanakoek e, babestu dezaketenak, basa eta baterako karrefurren aurkako mm -hmm. e, boikota, es, eta mm -hmm. karrefurrik boikota egiten zaio, ba, karrefurrek e, e, e, izdraelgoko armadari elikagaiak bidali zizkielako, oza mm -hmm. e, doan Hor bai. horre gazane, e, Justo Lurreko invasioa hasi baino lehenago, eh? Orduan, bueno, o sea, Carr boikota eta horra egatuko dira bai kanpaina txikiak, eh? eta hori norbanakoek egin dezakete boikota. E, orduan, bai, o sea, nikuzte mobilizazio jarraituko dugula eta jendarteari hor Palestinarekin elkartasuna jarris zare sozialetan gure zare sozialak aurkituko dituzte eta horren bitartez baita informatuta egon daitezke horrengo mobilizazioa inguruan Da. Eta palestinarrek eskatzen diguten bezala, ba, jarrai desagun palestinari hitz egiten. Osea, Palestina gonda dila, momentu oro, eh, gure erbetan, gure hauztetan, eta gure sarezo bai, bai. saletan. Eta erdoeneko, ba, mi esker, gurekin bai. egotearen, eta kalean elkartuko gora. Eskerrik asko zuei. Eh? Mi esker. Agur. Agur. Otra de las voces que hoy nos acompañan en este programa especial sobre Palestina es Monika Alonso. Ella es coordinadora del Departamento de Derechos Humanos de Mundu Bat, ...además licenciada en Derecho y tiene un máster europeo en Derechos Humanos y Democratización... Eh, ...además ha vivido varios años en Palestina como cooperante... ...a Mónica la pillamos en medio de una conferencia internacional... colonialismo e impunidad en Palestina, propuestas clave para la rendición de cuentas... ...Onguietorri, Mónica y Esquerri Casco por dedicarnos unos ratitos eh, estos días. es que sube ahí. Mónica, Onguietorri, eh, primero de todo... Eh, eh, muy pertinente el tema este de la conferencia que estáis organizando en Bilbao, ¿no? porque una de las cosas que una de las ideas que nos asalta a las personas en la calle y, y viendo todo lo que está pasando es el tema de la impunidad, ¿no? Porque Israel tiene carta blanca para hacer lo que hace, para vulnerar todos los derechos humanos, derecho internacional, convenciones y por qué por se permite esto, ¿no? pues me alegro mucho que María que me que lances esta pregunta, ¿no? Porque precisamente es una de las cuestión, ¿no? Cuestiones que están en el corazón de, de la conferencia, ¿no? Eh este ciclo de impunidad durante 75 años ¿no? Eh, y ayer algunos de los ponentes pues, nos lanzaban algunas ideas ¿no? ideas que se basan sobre todo sobre la maldición de estar en un territorio de ser un pueblo que pertenece a un territorio eh, colocado eh, en, en, un, en un lugar geo de geoestrategia eh, o geoestratégico especialmente relevante pues para los poderes coloniales no no hay que olvidar que el estado de israel la sí. creación del El Estado de Israel es un proyecto de naturaleza colonial, ¿no? Y lo que estamos viviendo hoy en día no es más que una manifestación de, de ese proyecto, ¿no? Eh, de un proyecto de colonialismo, de, de asentamiento, ¿no? que tiene pues, manifestaciones extremadamente violentas, ¿no? ¿Y por qué por qué se permite? Pues precisamente por eso, ¿no? Por esa por esa necesidad eh, de, de contar con un aliado estratégico, ¿no? En ese territorio ese aliado es el, el estado de, de Israel, ¿no? Y, y bueno, y muchas muchas otras eh, razones de naturaleza cultural, histórica, religiosa, ¿no? que, que hace que bueno, que se territorio eh, sea especialmente especialmente relevante no y eso así lo calificaban ayer no algunos de los ponentes lo que está haciendo no es más que reducicir algunas de las cuestiones que, que lanzaban ayer en la conferencia no y que ellos denominaban como esa maldición no de estar colocadas colocados donde están y Sí, Mónica, hablando de los, eh, de los ponentes, queremos eh, que habéis conseguido la participación de un panel de lujo para la conferencia, personalidades de peso en un tema complicado, como son siempre los asuntos jurídicos. ¿Qué aportaciones esperáis recibir y, y qué esperáis aportar, tanto a la escena pública local como internacional? y eh, eh, la, la verdad es que estábamos muy contentas de, de cómo hemos podido convocar a, a personalidades de gran relevancia en este en este panel eh, y en esta en esta conferencia y bueno creemos que están haciéndose aportaciones importantes no esperamos concluir la conferencia con una con una importante declaración no en torno a la necesidad de construir herramientas y escenarios de, de justicia para las víctimas de grandes violaciones de derechos humanos como los que se están cometiendo en palestina no eh, creemos que nuestro aporte pues puede ser precisamente ese de ¿no? eh, seguir eh, imaginando escenarios de, de posible justicia uh -huh. hablando mónica de estos este, escenarios de posible justicia antes hemos estado también hablando con el eco de paz con dignidad sí, y y no Y bueno, y nos y, y, si pudiésemos tener, imagínate, todos esos escenarios al alcalde, al canciller a mano, su nombre. ¿Cuáles son todas las herramientas para solucionar este conflicto? ¿Qué pasos se tendrían que dar? ¿Cómo cómo podríamos vislumbrar una solución justa y, y en términos de justicia a este a este a este gravísimo problema. Bueno, pues eh, no son sencillas, ¿no? Las soluciones y, y ojalá las tuviéramos Eh, en el marco de esta conferencia para ofrecerlas, ¿no? Pero sí hay un hay elementos esenciales que no nos cansaremos de repetir y que los ponentes y las ponentes de la misma no se están cansando de repetir, ¿no? La base de cualquier solución tiene que pasar por el respeto eh, al derecho internacional, al derecho internacional humanitario, al derecho internacional de los derechos humanos y, esencialmente, al derecho de autodeterminación del pueblo sahaja, del pueblo palestino. Única y exclusivamente cuando esto se respete será posible, cuando se ataca, se, se, se atienda las causas profundas de las vulneraciones de derechos humanos, cuando se atiende se atienda realmente al régimen de, de ocupación, al régimen de colonialismo y al régimen de apartheid que sustenta estas vulneraciones de estos humanos será posible una solución. Justa. Muy bien, Mónica. Pues muchas gracias por este ratito. Vemos que se andas ahí liada con otras cositas y bueno, gracias por atender a Lureta Murmur y bueno, seguimos con atención lo que vaya ocurriendo en la conferencia estos días. Es que ricasco subeis. Bueno, agur. Es que ricasco, Mónica, las tiras sil farih fi dar al ikhwal yumma ramal al hawa wa ghayyar li ahwali dhalli tadawwar ala lehuali, tala... bueno va programa hubo baino len eh, azken Azken ekintzara hitz egingo dugu, egon gara eneko eta monikarekin aztertzen e, ea astertu alden zer gertatzen ari den Palestinan, eta bueno, eta hemendik Euskal Herrian bebai e, daukagu gauzak egiteko eneko esan dugu en modun kalera teratzeko, e, mobilizatzeko gure instituzioa begiratzea, gure inpresei zer egiten ari diren edo zer, zer laguntzen ari diren hor, edo ez. Eta, eta beste aldetik bizilurretik e, bebai, e, uako, e, uarekin batera, e, kanpaina bat e, abiatzen ari gara, e, palestinari laguntzeko, eta, eta bueno, e, programa itzi baino lehen, gustatuko litze guke, e, bebai, horretasitze egitea. Ez da, David? Ba, egi, ba, egi esan da, uak, esan duzun bezala, e, The Union of Agricultural Work Comittees, oi dira, biak e, hanpesinako Palestina hartzulurralde okupatuetan e, bertako ordezkaria. Eta, bueno, hain zuzen ere, e, ba, bueno, eureke, e, ba, e, nola baita ere, ba, daukate sere esaterik eta sere ginik, eureke, e, Palestina osoan daude errotuta, komiteak dituzte gazan, seintziz jordanean, eta euren proposamena agroekologikotatik ba nahi dute nolabait ere aurregin e, ba Israelek nola erabiltzen duen e, gozea e, gerra e, gerrarma gisa besala orduan e, erritik herriarentzat eurek sortutako e, al, e, olako kanpaina bat abiatu dute eta eskatu ziguten laguntza Ba bertan, eh, ba eskatu ziguten laguntza bertan arazoak dituztelako, ba holako doaintzak eh batez ere normanakoen doaintza jasotzeko eta sentzu horretan ba, bon, elkarrekin jarri dugu webgune bat, ba, jendearen ekarpen ekonomikoa jasoal izateko. Ekarpen ekonomikoa guztiak joango dira bideratuta, eh ba, ekoizpenarekin gaza herria elikatzeko eta baita ere Cisjordenen e, gertatzen ari diren Ba, bueno, ba, baitare Triskantzei aurre egiteko eta uste dugorei importantea dela, eh serenas krean e, marcha jartzen diren kanpaina gehienak beti dira Atzerriko ONGrenak, eh Atzerriko errekurtzoekin eta gurearen bitartez, ba behitsat Palestinatik ateratako eh kanpaina bat isusetuta joango dela laguntzera elikadura buru jabetza oinarria izango duena eta internazionalismotik ere sortzen duguna Orduan ba jendeak nahi baldin badu horretan ekarpenaekin, bai bisilurreko webgunean, bisilur.eusen e, informazioa topa dezake edo eh jarri dugun berezko e, webgunean da stopgazastarvation.org e, ba, izenak esaten duen bezala pa ba, gozea goseari aurre giteko e, ba, bueno, ba, aldarria aldarria badela. Bueno, Horra eh, or, eh, ditzen dugu, guri ez zaigu horrelako eh, gauzak egitea gustatzen ez da bizilurren estiloa. Guk ez ditugu inoize dirua edo olako kampainak abiak jartzen, baina egoera muturreko goerek eskatzen dituztere ere esoiko gauzak egitea eta hor bueno, ba, eh, bizilur moduan agertu gara palestinako erakundekin batera ba, olako gauzak aurreera mateko. Bai, horrela ba, geratzen gara nimatzen zaituztegu, zertzea bizilurren web gunean edo Stop Gaza Starvation web gunean. Eta bueno, ezin egon hori badakigu ez dela konponbidea, baina gutxien ezin egon hori zabaltzen ari dela jende askotan daukagu barruan, ba, bueno, ekarpen txiki batekin ba, lagundu aldugu gutxien ez momentu lat honetan aurregitera. Hori eta... da, eta gainerazke baliabideak behar izango dira, gero e, basionismoak suntzitutako guztia berrera ikitzeko, hasike hor egon bar bardo guztiok. Hori da, ba horrekan batera, ba guaz, laster arte, eta... Eta hori, ibaitik itxasoraino, Palestina, azke, eta liberea. Horri da.